Равенна, 1992 Лорд Байрон прибув до Равенни з Венеції 1819 року, точнісінько в День Божого тіла. Йому йшов 32-й рік, і він упадав за Терезою Гвітчолі, мешканкою Равенни. Терезі йшов 20-й. Лорд Байрон прожив з нею два роки в домі її батьків. Кажуть, наче вони таки стали коханцями, і Терезині батьки дозволили їм спати в одному ліжку. Заради Байрона Тереза покинула свого 63-літнього чоловіка графа Гвітчолі. Зі свого вікна лорд Байрон міг бачити гробницю Данте при церкві святого Франциска. Напевно, він щодня поглядав на неї, хоч міг удавати, наче йому байдуже. У вільний відписання і кохання час лорд Байрон прогулювався околицями в елегантній чорній кареті, виготовленій на його замовлення один до одного, як у Наполеона, а також їздив вверхи і намагався спілкуватися з простолюдом у передмісті Сан-Рокко за міською брамою. Вони відверто кпили з його нікчемної італійської. Усе це ви знаєте і без мене. Натомість ви не знаєте, що мені також ішов 32-й рік, у день, коли я прибув до Равенне з Венеції. Якщо точніше, один з останніх днів мого 32-го року. Ще точніше, одна з останніх ночей. Коли ми врешті в'їхали в Равенну, вона саме почалася. Ми зупинилися в якомусь цілком непомітному готелі, і Аза відразу ж заснула. У таких випадках кажуть, як убита.